Bai bai, eia urte asko dira, ba hamarkada bat baino gehio jo ekintza haut antolatzen da de begula. Eta bueno, eh ekintzaren helburua da pixkat jendeai ba erakustea, ba eguna e, eta Hegastiak ba da mundu bat ba, gertu daukaguna eta pixkat ba, zebalioa daukan eta, eta bueno, ba, denon artean e, kontzientzia zabaltzeko eta bueno, beintzat e, ausnarketa egitekoen inguruan ba egun ona da. Izan ere, beno ba, e, Bidas Oskaldearen bihot-bihotzean dugu playa hondi, askotan aipatzen da, ez garrantzitsua dela, egazti migratorioen ba, gune garrantzitsua netakoa, e, baina ez, ez dugu hori ikusten dut gara e, konturatzen hortaz askotan ez gure egunerokoan, e, zenolako garrantzia du, ez honek? Bueno, e, ez egune honek, e, garrantzi ba, mundiala dauka, ezta da, handiak hondiak, dia eta potoloak, baina, bueno, egia da e, hemen Euskal Herrian ba, leku gutxi daudela olako ezaguneak, eta, eta gainea daudenak, ba, mehatxatuak egon eta, bueno, bakarrik playa hondine e, ikusita, ba, daukagu aeroportua, daukagu ba, trena, daukagu iria gainean, dauzkagu pista batzuk... E,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 bai esentzu horretan e, bertan bizi diren gazteak izango dira baina e, gazti migratorioak dira hemen ikusi daitezken gehienak, urtero hemen pasatzen dira ez dakit bitan e, uda berri, uda, le no, ezaten no, no da orain zerren e, garaia da Bai, bueno, e, bi bi e, fechatan e, markatzen dugu migrazioa dala e, udazkena eta udaberria. Eh egaziak ba, pasatzen dira e, ba, negua pasatzea zenbait tokitara, ba, batzuk e, sahara aurrian gelitzen dira eta beste batzuk sahara pasatzen dute.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 Bai, proposatzen duguna da eh bueno, e, garrantzitsuena, igual ekintzari garrantzitsuena da, ba jendia ikustea, ba ze dauden hemen eta nun kokatzen dira eta eta gara hontan zer aurkitu dezakete, da? Orduan jarriko ditugu eh beak beaketakuneak e, parkian zehar, eh itsasarenarako voluntarioak etorreko dira eta ehongo dira puntu hoietan ba jendeai egaztiak e, erakusten eta bueno, ze bizi oiturak eta, eta zer daukagun momentu hortan e, adirazteko. E, gero izango ditugu ere e, arantzadiko kideak etorriko dira ba, erakusteko nola e, e, eraztzen dira ba, e, gaztiak eta bar, bere metodologia erakusteko.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 Eta gero, e, ere izango dugu helduentzako edo bueno, umentzako baita ere e, identifikazio leiak eta e, orjendia parte hartu dezan ba eh e, argazki jarreko ditugu eta ber jendiak esautzen dituen gastioiek eta gero pasariak jarreko ditugu. Eta umentzako propilio izango dugu tailer bat, nun e, umia ke ba, kareta batzuk egastiena e ez da, norbeak ikustea aber e, gaidan e, olako ba, ga, ba kareta bat egiteko eta gero ja hortikana parte ez ba, ikusteko nun induten eta eta ze, ba, ikasteko pixkate e gaztien inguruan ba zer da hon. Oieke jarduerak eh, aipatu dugu erastuntze, ba hegasteen erastuntzea eta Hierrak garakotaialarak ere antolatzen bilduzu urtean zehar hemen eh, txingudiko etxean eh, ertarako balio du erastuntzea egin eh, da dezan? Bueno, erastuntzea egia da eh, arantzadi elkarteak eh, eiten dula, eh, da, bueno, ba, hartzen dituzte zenbait egasti, eta jartzen eh, dituzte erastunak, ba, gero, egasti horiek libre usteko, eta ikusteko gero beste lekutan harrapatzen badituzte, ba, ikusten da zema kilometro ibili diran, nundik nora, jundiran, eh, ba, egastia zein egoeran dago, ena berkoipia daukan ez daukan eh nola ibili dan. Guk eh praia e, egiten dituguna da ikastora batzuk eh e, inguruan, ba, jendiak ezagutzeko, ze gastia daukagun eta, eta nola identifikatu ta bar. Adibidez Azaruan e, limikoloen inguruan e, bate antolatuko dugu. Egazteak ipatzen bitugula e, migratorioa gehienak, baina bertakoak edo urtean zehar edo orain eonea iritsi eta neguen pasatzen direnen artean e, zeintzuk topabitzakegu. Ba, bueno, ba, guretzako arruntak diranak, ez da, beti, hemen edo zein urte basea, ba, kopetazuriak aurkitzen ditugu, zenbaitatek, ba, iparaatae, e, ba, e, basatea, bueno, ba, daude batzuk e, urte usuan e, ikustitzak egunak eta oso horresa ganea. Ba, Ba, horrekin geratuko gara eta gogoratu zere e, txingudikoeko etxetik e, bueno, ba, txinbadia proiektua ere, murgildu, e, proiektua murgildu zaretela mugaz gaindiko natur babesean eta e, endai aldean e, leku e, zoragarri ere badugula abadiako eremuan bertan zepeie Euskal Itxas bazterra erakundea dabil e, inguru hori babesten eta haiekin lankidetzen egun ontarako ere e, zenbait ekintza edo e, erakusketa bat ere antoratu edela. Hori da, bai, urtean ze harain bat kintzak elkar ekin antolatzen ditugu txinbadia proiektu hontan parrun eta bai beraiek jarri dute ere, erakusketa bat e, han bertan e, abadian eta gero ere larun batean ere beltzenean egongo dira ba, jendeai erakusteko, irekusteko ba, ze gaztiak dauden eta bar ezta askenean ikusi ber dagula ba, badia bat e, gehala eta ez dago muga administratiboa edo da, ba, beste muga batzuk e, daudela Ongi da, ba, natureak ez du mugarik, hori argi dago, bueno, ba, este buruko hitz berri eman dugu, heli eh, miñezka ere, eh, gurena izate gati. Bale, ez uei, arte.